Voleu que el districte de Sant Andreu o la ciutat doni més suport als autònoms i a les petites empreses o que fomenti l'accés a l'habitatge de qualitat? Aquestes o altres propostes que hagueu rumiat podeu presentar-les encara durant el dia d'avui perquè s'incloguin al programa d'actuació del districte Sant Andreu i al programa d'actuació municipal de 2012-2015. Però afanyeu-vos perquè avui, 3 de maig, ja és l'últim dia per participar. Des del 8 de març, els veïns i entitats de Sant Andreu han opinat, valorat i proposat sobre quin futur volen per a la seva vila. En concret, l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu ja ha elaborat i ha entregat al consistori un llistat de propostes que volen que s'incorporin al programa d'actuació del nostre districte i també al programa d'actuació municipal. No podem reproduir íntegrament aquest llistat, però sí creiem interessant destacar algunes de les propostes que hi consten. L'associació enfatitza clarament la creació o l'acabament d'equipaments equipament, necessaris per al barri, com ara la construcció d'una residència pública per a la gent gran i la remodelació i modernització del mercat municipal de Sant Andreu. L'entitat veïnal també posa sobre la taula també posa sobre la taula un pla de millora per a les escoles estimatitzades del barri i un millor funcionament dels caps que n'hi ha. Tot i que l'agrupació de veïns del barri ha afegit altres aportacions que caldria dur a terme en l'àmbit d'urbanisme, patrimoni i medi ambient, hi ha una proposta sobre mobilitat que considera urgent aplicar i és la nova posada en marxa de les línies B20, B22 i 35 el plenari de l'Ajuntament és qui finalment eh, aprovarà els programes d'actuació de Barcelona i del poble de Sant Andreu. Però vosaltres podeu ajudar i molt el consistori en elaboració d'aquests programes. Podeu anar a l'oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu, que està a la plaça Orfira número 1, on trobareu unes butlletes que heu d'omplir i que podreu lliurar allà mateix. Si no us va gaire bé participar presencialment, no hi ha cap problema. Ho podeu fer a través del telèfon gratuït 900-226-226, per mitjat a la web de l'Ajuntament, que és www.pam.bcn.cat, i si ho preferiu doncs també podeu usar les xarxes socials al Facebook o al Twitter. Però ja com, tal com us hem dit abans, afanyeu-vos perquè avui doncs ja és l'últim dia que teniu per col·laborar dient la vostra opinió. Convertiu-vos en ciutadans compromesos, actius i crítics i exigents, i recordeu que la construcció d'una ciutat o un districte no és tasca d'una sola persona, sinó que és una feina compartida entre tots. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble us parla de companya Cristina Pan i allò Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. de dilluns a divendres a les 12 de migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, i benvingudes, coneixem quin són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de la xifra de vivendes de menys de 150.000 euros que s'ha doblat en poc poc més, més d'un any a la ciutat. Si vol comprar un pis a la ciutat i el seu pressupost és de menys de 150.000 euros, aquest és el seu guany. Ja no s'haurà d'exiliar de la ciutat ni buscar en barris marginals. La vivenda barata, només en comparació amb l'última dècada, ha suscitat a la capital catalana amb tanta empenta que ara hi ha centenars de pisos de menys de 150.000 euros al gravar tota la ciutat. Aquest tipus d'oferta, que no existia fa 5 anys, s'ha doblat en poc més de 12 mesos, segons els principals portals immobiliaris idealista.com ja representa un 12% de les gairebé 10.000 vivendes que s'anuncien a la seva web, mentre que a fotocasa.es s'arriba al 13,4% i també n'hi ha, eh, ha moltes a menys de 100.000 euros. Viatjant en el temps, el 2007 Idealista tenia 46 pisos per menys de 25 milions de les antigues facetes. Ahir en comptava més de 1.200. D'on han sortit tots aquests pisos? Dues circumstàncies els han fet emergir des enllà del continu encara queent descens dels peus des de que va rebentar la famosa bombolla immobiliària. Per una banda, els que volen o en comprar un pis han ajustat el seu pressupost, fent-lo més conservador i en consonància amb l'entorn de crisi. S'assenyeixen els seus estalvis, la seva capacitat i sobretot a la sagnia de les hipoteques, cada vegada més difícils d defirmar. Per una altra argumenta Joan Aguilera, doctor comercial del Col·legi d'ages de la Propietat Immobiliària de Barcelona, que els inversors demanen ara eh, aquests preus per després llogar-los. És un segment amb menys risc i amb molta més sortida, relata. De fet, l'únic que es ven ara és el que està per sota de 200.000 euros, o bé per sobre dels 400.000 per a un altre tipus eh, de públic. Desapareguda la demanda de tipus mitjà a la ciutat, són molts els que opten per retallar al màxim els preus per aconseguir vendre aquesta veta de compradors reals. Amb un element afegit, expliquen fonts de fotocàs japonès com és l'entrada en el mercat de pisos embargats o les preses dels que poden arribar a ser-ho amb preus teòricament de xollo. Estadístiques a mà, si un vol un pis bret a la ciutat, s'ha instal·lat sobretot en Nou Barris, on el 45% de l'oferta està per sota de 150.000 euros. També a Sant Andreu representen un 25% del total. Dels 1.205 pisos, eh, que per exemple té idealista.com, eh, a menys de 150.000 euros, n'hi ha desenes fins i tot a 60.000. clar que aquests solen rondar doncs, els 30 o 40 metres quadrats. No tenen ascensor i són poc lluminosos, però es tracta en qualsevol cas de vivendes que fa 5 anys cotitzaven el doble i apenes duraven en el mercat. I la situació no ha tocat sostre. Fernando Encinar, cap d'estudis d'aquest portal immobiliari, destaca que durant els últims 5 anys les vivendes han baixat més d'un 27% a la ciutat i ho seguiran fent. Això ha suposat multiplicar per 15 la xifra de pisos més assequibles. L'expert apunta que els propietaris que vulguin vendre hauran de seguir tirant a la baixa davant l'augment de pisos en mans de bancs, la situació de desocupació i el, de, i el, de, i el difícil accés als crèdits bancaris. Més coses a comentar-vos. Doncs les quotes de les 5 guarderies de la Generalitat a la ciutat de Barcelona podrien augmentar un 30%. Les quotes mensuals que abonen els pares dels nens que van a les 5 guarderies de la ciutat que depenen directament de la Generalitat podrien augmentar en un 30% el pròxim curs per canvis en la gestió d'aquests centres que ara estan obligats a autofinanciar-se. Això ho denuncia sí, en un comunicat l'AMPA de la guarderia Lairet, situada al barri de la Trinitat Nova, que estima que el total mensual que hauran d'abonar els pares entre l'escolaritat i el menjador passarà dels actuals 170 euros a 220, xifra que suposa un increment del 30%. Aquesta situació es donarà a causa dels canvis que s'han fet en la gestió i els pressupostos de les guarderies de la ciutat des del mes de gener passat, eh, que posen en perill no només el model d'escola, sinó directament la seva viabilitat, consideren els pares de l'Airet. Despeses eh, corrents, i eh, és que des del gener la Generalitat ha deixat de fer l'aportació directa que feia i les escoles han de funcionar amb els diners de les quotes, que cobren directament a les famílies. El govern ha deixat de portar la part corresponent a les quotes dels nens vacats, que eh, en el cas d'aquesta guarderia de la Trinitat Nova són un, son, són un 60 de 90. L'escola ha d'afrontar totes les despeses corrents, com aigua, llum, menjar, menjador, material, neteja i manteniment, que superen els 90.000 euros mensuals, expliquen els pares. Fons del Consorci d'Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l'Ajuntament de la Ciutat, han informat a EFE que, efectivament, s'ha produït un canvi en la gestió de les guarderies de titularitat de la Generalitat a tot Catalunya. Més coses importants a destacar, doncs un important grup d'artistes rebutgen la fàbrica i coats per installar el nou centre d'aquest. Aconseguir-ho és el primer pas de la plataforma i també el seu origen, denunciar que l'assumpte del Centre d'Art de Barcelona no està ni resolt ni ben enfocat. Per dilluns al sol, nom de la saleta de la Fabra i Coats, el lloc escollit per l'Ajuntament i la Generalitat per ubicar el centre després de descartar l'opció del canòdrom, és més petita, inadequada, plena de columnes i no té cap interès arquitectònic. A més a més afege gent que el, el seu creixement doncs requereix una inversió i si no hi ha diners per al canòdrom, tampoc hi hauria d'haver doncs, per fer per a la Fabre Coats. Recordem que aquesta opció, la de la Fabre Coats va ser triada per Palm McV després de descartar el canòdrom de la meridiana. Doncs més voles de comentar-vos, ja houme van havent visitar el club de Lectura obert avui a la Biblioteca d'Arfflaso. Jaume Benavente va néixer a la ciutat de Barcelona el 1958 i durant la seva primera infantesa va viure al Brasil, on la seva família doncs, havia migrat. Avui a les 7 de la tarda s'estarà a la biblioteca Garcilaso, un escriptor d'atmosferes, de, de mirades, d'estats de consciència, de paisatges inusuals i de personatges excèntrics i al el límit. Els seus llibres sovint reflecteixen el seu interès pel viatge literari. Llums a la costa és una història d'anades i vingudes encarnades per una traductora barcelonesa i un professor de llatí i grec, antic opositor del règim de Salazar, que coincideixen a la Lisboa actual. Benavente va guanyar el XVII Premi eh, Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. Sé que que m'arribarà perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol sóc...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 Continuem amb el nostre programa d'avui i avui el que volem parlar és de com es troba el mercat immobiliari, un mercat doncs, que sembla que està suspès en l'aire, per dir lo d'alguna manera, i eh, el que hem de dir-vos és que la xifra de vivendes de menys de 150.000 euros s'ha doblat en poc més d'un any a la ciutat. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a el senyor Joan Oller que pertany a l'agència d'API. Molt bon dia. Hola, Hola, bon dia. Hola. Ara sí que ten... Sí, vale. vale. Ara sí. Vinga, tothom. <ríe> Molt bé. Doncs si sí, el que deia és que la xifra de vivendes de menys de 150.000 euros s ha doblat en poc menys més d'un any a la ciutat. Com Com és això? a la ciutat de Barcelona, a Trafereixes? Uh -huh. Bueno, eh, s'ha doblat, primera, perquè les ventes han caigut en picat. Uh -huh. I, per tant, l'estoc s'està incrementant, no? Uh -huh. I, segona, perquè doncs, amb aquest bloqueig de ventes, doncs, la gent que realment té ganes de vendre, té de baixar preus. Uh -huh. Té baixa preus, que és l'única manera d'aconseguir vendre l'habitatge, no? Uh -huh. I, I per l'altra banda, doncs, eh, no és una qüestió de que els preus eh, eh, t'hagin baixat suficient. I no és una qüestió del problema financer. No? Els, els bancs no deixen hipoteques i això fa que es bloquegi el mercat. Estem en un cercle viciós que no sé quan ens sortirem, francament. Però potser el que seria millor és llogar, no? Sí, el mercat de lloguer que també ha ajustat preus i tal pues va tirant, aleshores eh, el que no tingui una necessitat de fer liquidez eh, immediata pues, eh, que passi el mercat de lloguer i dintre de 4 o 5 anys ja en tornarem a parlar uh -huh. perquè amb la quantitat de, de diners que, que a través del Banc Central Europeu i les ajudes i tal pues, dintre de pocs anys ens venen inflacions potentes no? uh -huh. aleshores pues, ja, ja, ja tornarem a recuperar els valors, no? però ara el bloqueig de les ventes està perquè no acompanya la financiació, no acompanya, remés financen el, el que és adjudicat bancari, si és un adjudicat bancari tens financiació, si és del mercat eh, privat doncs no tens financiació, i aquest és el greu problema perquè viatjant en el, en el temps podríem dir que el 2007 ja tenia 46 pisos per menys de 25 milions de les antigues pessetes uh -huh. i ahir doncs en comptavam amb, amb més de 1.200, d'on sortit aquests pisos? No, és que penso que a Barcelona és molt i hi els barris i tal, són, uh -huh. són, pis, són habitatges... De segona mà, que la gent vol, vol, vol vendre. No és veritat que hi haguessin aquests que diem amb aquells anys, perquè segurament ja ni s'anunciaven, perquè hi havia una, una fluïdés tan ràpida de col·locar els habitatges que quan diem que, estava, que hi havia el que hi havia, era el que es detectava que estava anunciat. Però hi havia coses que no, no, no feia falta ni anunciar-les. A més, connectant amb el barri, amb la mateixa finca, amb els escaparats de les immobiliàries, amb els compradors que estan buscant es col·locaven. O sigui, ni era veritat allò, ni serà tanta veritat lo d'avui. Eh? Mm. O sigui, esteia a punt de durar, Però, vaja, la tendència és aquesta, com és mm. lògic. Els, des, de, des del primer trimestre del 2007, Barcelona ha baixat un 30% els preus. I quan dic Barcelona, dic el, el promig de la ciutat. Mm. Hi haurà zones i barris que hauran baixat un 40, i zones i barris com pot ser pues, Sarrià, Sant Gervasi i Les Corts, que hauran baixat un 25. Mm. Però, però el promig és aquest. En aquelles èpoques, aquestes coses que estaven a determinats preus no, no tenien marge d'anunciar-se gaire temps, per tant, tampoc es notaven, i avui es noten, i avui es noten. Perquè si parlem de, de barris, eh, estadístiques en mà, si un vol un pis barat a la ciutat, s'ha d'instal·lar sobretot a la zona de Nou Barris. No? Allí és el més barat de la ciutat, Nou Barris, sí. Uh -huh. sí, sí. Perquè si parlem de, de Sant Andreu, representaria un 20 per, 25% del total. Més sí. Uh -huh. És a dir, això, aquesta diferència és sobretot per, per la zona on està ubicada la zona. Claro, eh, la, la, la ubicació és un dels sectors més potents dels, dels preus, no? la, la, la, per això ja veiem la tendència, no? barri més car, Sarrià-Sant-Gervasi, barri més econòmic, eh, nou barris, barri promig, diguéssim, doncs, l'Eixample i potser una mica Gràcia, no? i aquí juguem, Estem, amb uns extrems tenim doncs, nou barris, Sant Lluïc, eh, promitxos a l'Eixample, Gràcia més car s'arriba a Sant Gervasi i Sant Andreu, doncs, pues, bueno, està dintre de la, dels més moderats de preu també, no? Uh -huh. I això. Eh, francament, avui és el moment de, de comprar, però sapiguem que tindrem que anar molt, molt ben acompanyats per aconseguir la hipoteca de torno, eh? eh si ho aconseguim, és el moment de comprar, és a, perquè això quina dupla cap, que sobretot Barcelona, a dos anys vista, canviarà. Uh -huh. Canviarà. Perquè nosaltres el que tenim constància és que els inversors eh, demanen ara aquests preus per després poder llogar als pisos, no? Bé, bueno, eh, inversors i gent que també vol comprar per, per ser el, habitatge habitual, no? Eh, parelles que es desestructuren i necessiten un altre habitatge perquè s'han separat, o parelles que es formen de nou, o gent que es vol independitzar, o, o gent que ve de fora a viure a Barcelona, o sigui, encara tenim una mica una mica de tot, però quin dubte hi ha que, que hi ha inversors que diuen home, jo amb aquests preus, doncs pues mira amb surt una rentabilitat de preu lloguer del, del 3,50 o 4% i a comprar nous preus adequats, bueno, doncs pues, en vez de tindre lletres d'altre sort a 10 anys al 5%, per si tinc un habitatge al 3,50 eh, que pot tindre plusvalues si la cosa canvia uh -huh. si la cosa canvia el que també sabem és que el... bé, o... O es pot comentar que l'únic que es ven ara és el que està per sota dels 200.000 euros? Això depèn de les zones, això depèn de les zones. Si tornem a al que he dit, a les Corts, doncs no. A les Corts es ven per 300.000 i per 350.000. Això depèn de zones. Inclús potser els que menys han patit la debacle de caiguda de ventes han sigut Pedralbes. Que diu, bueno, pues allí sí que, però no amb tanta potència com altres zones. Potser perquè també el, el, el perfil de la persona que busca allí pues és un altre perfil que no necessita l'acompanyament financer, no? el que no ha patit tant la crisi. I de quants metres quadrats estaríem parlant, el més barat? I el... Bueno, avui el, el tipus mig està amb 70-75 metres. Uh -huh. 90, 75 metres. I no sense ascensors, eh, poc lluminosos... No? Ah, bueno, és que aquí tenim tota la casuística, eh? ah. tota la casuística. Ah. Avui el que, el que pugui tindre la financiació eh, amb tranquil·litat pot trobar, comparar i negociar i finalment pues, eh, penso jo que a fer una bona adquisició a mitja plaça. I podríem dir que la situació està a punt de tocar sostre o...? No, no, no ho sabem. Estem, amb, estem embolicats amb aquesta crisi financera uh -huh. que depenem molt de que els bancs arreglin les seves porqueries. No sabem on està, perquè ja, ja és que no és una qüestió, és una qüestió purament financera. Uh -huh. financera. a dir, aquest seria potser el futur o el present de, de la situació immobiliària, no? sí. Sí, sí que, que és que avui en, en els bancs ens envolguen, i no remés ha bloquejat el sector immobiliari, ha bloquejat molts sectors econòmics, no? Mm. I si els bancs no tornen a fer de bancs, eh, això perilla moltes coses, perilla que nosaltres estiguem amb l'euro i que no tinguem que tornar a la passeta amb devaluacions, amb dalt i perilla moltes coses. Mm. I això remés es soluciona arreglat immediatament durant aquest any Eh, tot, tot, tot el sector bancari del país que encara va ser de fusions i absorcions i no sé què, i el FROP i el Banc Central Europeu, doncs pues, encara està bueno, aquests dies a Barcelona hi ha la sí. reunió de tota aquesta gent, no? Uh -huh. I ja ho veurem, però eh, si no s'arregla això no, no, podem, no podem determinar com estarem l'any que ve, ni l'altre no? és una situació molt, molt, molt caòtica uh -huh. O sigui que la situació de l'euro... Sí no no arribia a un punt no podrem aconseguir No, no tenim que esperar que s'arreglisi, ja no tenien que parlar del sector immobiliari, ja. sin que, tenim que parlar del sector financer que s'arreglisi quan avan millor, si us plau. Mhm. Uh -huh. vosaltres no no, no veieu un, un, una fi, diguem. A aquests moments no. Mhm. Uh a -huh. aquests moments no, no uh -huh. toca engañar. D'acord, doncs senyor Ollé, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. De res de vosaltres. I ja sap que està convidat a participar en aquest programa quan vostè volia. Moltes gràcies. No, molt bé. Bon molt bé. Doncs ara el que farem serà una nova pausa, escoltarem una mica de música, i atenció perquè després volem parlar d'una festa. Si ara estàvem parlant d'un de, de debacle, per dir-ho d'alguna manera... Doncs aquí una estona parlarem d'una festa i és una festa que jo crec que val la pena participar-hi perquè és la festa del comerç just i la banca ètica que precisament. Doncs es realitzarà aquest cap de setmana a la zona de, de Sant Andreu als nostres barris. Doncs escoltemm una mica de música ara mateix i tornem fins ara. per tu. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que esteu aquí en el programa Tot un Poble, l'informatiu local d'aquesta casa, l'informatiu de ràdio Trinitat Vella, de la ràdio a Sant Andreu. I ara doncs, és moment de de conèixer què és el que es prepara per aquest cap de setmana. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Joana Bonaterra. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs hem de dir que la Joana Bonaterra és la tècnica de gestió de la direcció dels serveis a les persones del districte de Sant Andreu. Una mica llarga. això, eh? Sí, una mica. mica. <ríe> bé, bueno, podem resumir en que porto temes de cooperació i solidaritat i també de cultura. Uh -huh, molt bé. Joan, un dels temes de solidaritat del qual, doncs, dissabte es parlarà molt i sobretot a la plaça Orfila serà d'aquesta festa del Comerç Just i la Banca Ètica, que arriba, a... quina edició és aquesta ja? Doncs mira, l'estem fent des de l'any 2008. Des de l'any no, 2008. Seria la quarta, no?, la quarta edició. Doncs hem de dir que aquesta festa es realitzarà dissabte, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda. Sí. Què és el que podrem trobar? Què és el que ofereix la Festa del Comerç Just? Doncs mira, la festa, el format de la festa és una mostra de les entitats del Consell de Cooperació del Districte de Sant Andreu, eh, que portaran les seves... Eh, les seves la seva artesania i les, les, les coses que tenen per vendre uh -huh. i amb els diners que treuen d'això ho envien als països del facimón amb, amb els quals eh, col·laboren. Uh -huh. eh? A més a més, aquest any també tindrem parades de productes de comerç just i de comerç a proximitat. Uh -huh. Hi haurà un parell de pagesos hi hauran també altres parades d'artesania. És a dir, que tindrem novetats? Això no? amb el format Fira. A més a uh -huh. més, a les deu i mitja tenim un taller d'ort urbà uh -huh. A les onze i mitja hi haurà una xerrada de finança d'ètiques a càrrec del Jordi Díaz, president de FEDS. Uh -huh. uh, També sobre les onze i mitja llegirà el manifest. El manifest, en realitat la festa del comerç just, nosaltres uh -huh. ens escrivim a la festa del comerç just que es fa a nivell de Catalunya. Uh -huh. eh? I llavors el manifest que llegirem és el manifest que hi ha a nivell de ciutat. Es llegirà a les onze i mitja. Per això que ens has dit de, de l'entitat FEDS, uh, quina, quin, què és el que realitza? Bueno, FETS és uh, una entitat eh, que precisament està per al tema de les finances ètiques i solidàries i llavors ens fan difusió de tot aquest tema uh -huh. sobre finances ètiques. Uh -huh. Després hi ja ja haurà la lectura del manifest. Del manifest i a partir de les 12 i mitja, tres quarts d'una, un concert de la Neurona Coixa, que és un grup d'aquí de Sant Andreu, de joves mò, músics que comencen uh -huh. i que espero que tingui molt d'èxit i molt de ressò. Vosaltres constateu que cada any es va participar més gent en aquesta festa? Sí, la veritat és que cada vegada és més coneguda, que de fet fa poquetes edicions, però cada vegada tenim més gent. Sí, ah. sí, i tant, i tant. Igual que cada vegada també participen més entitats del Consell, aquest any serem entre 10 i 12 entitats, ah. que déu nhi està molt bé. És dir, 10 o 12 entitats que participen en aquesta festa del comerç just sí, i que no, sí. ten, no, no estan vinculades només a, a Sant Andreu, no? No, no, no, està vinculada a Sant Andreu, però també la festa està vinculada a tot Catalunya. Uh -huh. De fet, eh, la festa a nivell central de Barcelona seria el dia 12, uh -huh. i llavors els barris, doncs, per exemple, aquí Sant Andreu és el dia 5, però a Sarrià, crec que és el dia 12 també, vull dir que va passant per els barris de Barcelona. Uh -huh. Hem de aquesta festa no seria possible sense el suport del Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu, oi? No, no, esclar que no, és que s'organitza des del Consell de Cooperació i Solidaritat, sí. Uh -huh. I aquest Consell de Cooperació i Solidaritat en què consisteix? Bueno, aquest Consell està format per 18 entitats de... de... Uh -huh. Dividit en tres grups, una són de cooperació internacional, altra de comerç just i banca ètica i les altres són de solidaritat. Són entitats que estan sensibilitzades entorn de temes d'aquesta cooperació i de solidaritat internacional. Uh -huh. eh, L'objectiu del Consell és assessorar i recollir les inquietuds dels ciutadans i elaborar projectes. Uh, si vols t'explico una miqueta els projectes del, sí. del Consell. Uh -huh. eh? sí, la Festa del Comerç Just és un d'aquests projectes, uh -huh. però a més a més tenim la Tardor Solidària, que és un programa anual que té com a objectiu la sensibilització sobre la realitat i les problemàtiques socials, econòmiques i culturals del Tercer de Quart Món. I llavors, durant tota la tardor es van, es van celebrant diferents activitats arreu del districte, no? en torn d'un acte central. Uh -huh. Per exemple, l'any passat vam fer el tema que teníem era a que la Pau no plogui sobremollat i vam organitzar com a acte central una trobada de tots una sèrie de tallers que havíem estat fent pintant paraigües que es deia Paraigües per la Pau i ens vam trobar el dia de l'acte central de la plaça de Can Fabra i vam uh -huh. organitzar doncs, un concurs de, de paraigües uh -huh. Molt bé eh? Altres projectes sí, no. que tenim també són les campanyes de suport al Banc d'Aliments i també bueno, col·laborem amb diferents projectes solidaris que puguin haver eh? uh -huh. Molt bé. Doncs, si et sembla, et passo a la Cristina, que et vol fer una pregunta. Molt bé. Sí, referit al tema del, del comerç eh, just i de proximitat que ens comentaves, creus que la gent cada vegada està més conscienciada eh, doncs a, a ser consumidora o a formar part no, d'aquest comerç just i de proximitat, o creus que encara falta encara, encara una mica més de tasca encara per aconseguir aquest objectiu? Home, jo crec que la gent està cada vegada més conscienciada i això es nota, mm. es, nota, es, nota desarreu, es nota en la participació de la gent en aquest tipus d'actes, però també es nota que cada vegada és més fàcil trobar, trobar comerç ecològic i de proximitat i, i amb uns criteris. Però sí que crec que encara falta molt. Penso que és molt important continuar fent campanyes d'aquest tipus perquè per això no? per poder sensibilitzar a la gent de la necessitat d'accedir d'una manera més sostenible no? als productes que són necessaris i que que consumim, no? Diàriament. Uh -huh. eh, per exemple, com com potser animaries els nostres oients a a una mica descobrir, no, els avantatges que, que té aquest comerç just de proximitat també aquest comerç també ecològic, no, també també que deies també. Eh... Home, jo diria que en primer lloc és un benefici per a la persona, no? uh -huh. Perquè si som un propi d'alimentació, doncs segur que físicament farà bo. I a més, a més també el benefici de saber que quan tu estàs comprant alguna cosa o, o si sigui, estàs col·laborant que les coses siguin més justes i vagin més bé, no? Jo penso que això també és una satisfacció personal important, però també el benefici de que si col·laborem amb coses que són més sostenibles, mm -hmm. també eh, ens en beneficiem tots, no?, globalment. Mm -hmm. I això doncs, també que el comerç també local també surt beneficiat també, beneficia, també sobretot no? sobre això. Clar, i tant, i tant. Mm -hmm. Doncs no sé si heu pogut llegir aquests dies als diaris i el que hem trobat és algunes informacions que ens diuen que el tema de cooperació doncs està patint una crisi força important, no? També. Bueno, esclar, la crisi arriba a tot arreu. Esclar. Mm -hmm. Esclar. Sí, sí, sí. Seria estrany que, que, ens, que ens en poguéssim escapar, no? Mm. Sí. Però bé, el que hem de fer doncs, és donar recolzament a tot aquest tipus d'actes solidaris i, evidentment, doncs, recordar als nostres oients que aquest dissabte, al de deu del matí a dues de la tarda, doncs, podran gaudir d'aquesta nova edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Això serà a la plaça d'Urfila, oi? A la plaça d'Urfila, sí, Molt a partir de les deu del matí. Doncs, Joana Bonaterra, tècnica de gestió de la direcció dels serveis a les persones del districte de Sant Andreu moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada a vosaltres. i sens dubte que ens trobareu aquest dissabte a la plaça Urfila per col·laborar amb vosaltres en el que faci falta Molt bé, moltes gràcies Molt bé, doncs gràcies a vosaltres Adéu, bon dia, Adeu, bon dia. Molt bé, doncs avui hem parlat amb la Joana Bonaterra i el que fem ara mateix doncs, si us sembla fem una petita pausa ens prenem les coses amb una mica més de seranó, amb una mica més de calma, escoltem una mica de música i tornem a la nostra habitual agenda d'actes, activitats. El que sí que volem recordar-vos també és que tenim un número de telèfon, el 933456454, al qual us podeu dirigir si voleu doncs, fer-nos arribar les vostres opinions, queixes, suggeriments, doncs, tot això. I també tenim un altre, un altre, un altre contacte, que és informatius.com per si ens voleu fer arribar doncs, les vostres informacions a través de la xarxa. Fem una pausa, escolteu una mica, una mica de música i tornem. Fins ara. penso que no va ser tan inútil no, l'amor que et vaig donar Ok, si te'n vas ja no ens queda res per discutir, aquesta és la veritat Per què no puc tenir una nit sencera tenir-te ben a prop sense ser meva Potser és que em sento sol si ja no em parles perquè em fa falta el teu somriure la teva mirada un somriure que m'obria tot allò que avui se'm tanca No No trobaràs un altre amor igual el que et vaig donar sé que el meu lloc després acabarà en mans d'un altre que no t'ha d'estimar com jo Per què tens por no em mires a la cara i vols que sigui amic a partir d'ara després de tot a això ja no m'enfio, a un amic tot li perdono, però és que jo t'estimo. Potser sóc molt poc original, però és la meva forma de pensar. Si alguna cosa que jo encara no he dit mai, que els meus problemes mal de maldecaps parlant de tu, Només per això jo tinc el cor com una pedra, doncs m'esperava una dona més sincera. Si de debò no penses dir-me ni una paraula, tantes vegades un perdó i ja et perdonava, però en canvi tu, tu només dius que no m'enyora.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem a parlar i anem a, a, a mirar qui hi ha ja, dintre de la nostra habitual agenda. Parlem de les 150 persones grans que participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Avui, com cada dijous, 150 persones grans s'apleguen per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons sogres fins a les lleis de la robòtica d'Isaac Simob, Es tracta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu i l'any que ve doncs, es celebraran doncs, els 20 anys de la primera conferència universitària. Molt bé, doncs ja sabeu a on heu d'anar si voleu doncs, tenir una mica més de cultura, aquesta aula d'extensió universitària de Sant Andreu. I ara el que fem és parlar del GAM, que és això. Doncs el grup d'ajuda mutua. I el que ens diuen és que us podeu cuidar per cuidar-vos a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. És un grup de persones amb una mateixa situació, tenir cura d'un familiar dependent físic o psíquic. Volem crear un espai on poder abordar i compartir les nostres experiències i ajudar-los doncs, a disminuir l'angoixa que aquesta situació els provoca. També s'intentarà doncs, ajudar a interioritzar i exterioritzar el procés de dol d'aquestes doncs, persones. I en aquest grup d'ajuda mútua, doncs, els objectius són el de doncs, conèixer nos millor nosaltres mateixos, trobar la comprensió d'altres persones que pateixen la mateixa situació que nosaltres, oferir rebre suport emocional entre els membres del grup en moments de dol i poder treballar-lo, saber escoltar i expressar-nos, facilitar intercanvi, eh, intercanviar també informació, acompanyar i reforçar la pròpia identitat i organitzar activitats i trobades amb professionals. Doncs, cada demà eh, estarà dedicat a informar a les persones interessades a formar part del grup, així que ja ho sabeu, eh, cada dia de divendres, doncs, animeu-vos a anar doncs, a la sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera, Marina Clotet, i les coordinadores d'aquest doncs, grup d'ajuda mútua són la Carme Arroz i la Lídia Giral. Pregunteu per elles a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i de segur que us atendran per participar en aquest grup d'ajuda mútua. I més coses a comentar-vos, com per exemple el fet que si voleu trobar feina, doncs ara mateix us, us virem com fer-ho. Veniu als seminaris de formació de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la recerca de feina. Eh, quan els podeu doncs, trobar aquests seminaris? Doncs, a la Biblioteca eh, Bonpastor, a l'espai multimèdia, que es troba al carrer Estadilla, número un al 62, eh, cada divendres, els divendres, sempre, de 10 a 12 del migdia. I doncs, demà, concretament, es parlarà sobre les borses de treball per internet i el telèfon doncs, de la Biblioteca Bonpastor és el 93... El 498002 eh, eh, sense perdó. I el correu doncs, electrònic al que podeu adreçar-vos per obtenir més informació és eh, be.barcelona.vprodva.cat. I les inscripcions també sivulguesiu també doncs, eh, fer-les, doncs, heu d'adrecer-vos a l'oficina del Pla de Barris del bon pastor que es troba doncs, al carrer Mollerussa eh, número 59 a l'oficina del Pla de Barris del Bon Pastor té un número de telèfon també per si voleu trucar que és el 933463870 l'activitat és de franc i hi ha places limitades i ara ens n'anem del Bon Pastor ens n'anem cap al mig de Sant Andreu i situem a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra doncs allà el que trobareu és l'Alter Ego una exposició que hi ha de superherois i de les seves identitats secretes a la secció de còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes. Animeu-vos i veniu a descobrir qui s'amaga darrere la màscara. Més coses, Anem... continuem a la Biblioteca de Sant Andreu i hem de dir-vos que hi ha un directori d'autores i autors locals. <t 'ha -hi>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 Et presentem una nova manera d'aprendre idiomes sense horaris, sense presses ni pressions, en què tu marques el nivell i el ritme. Amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu pots estudiar gramàtica i fer exercicis o bé llegir còmics i novel·les adaptades a la, a la llengua que estudies. Sota l'epígraf de cada llengua doncs, tens la relació dels llibres i el material audiovisual corresponent. Els pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé els pots utilitzar a la biblioteca a les zones d'estudi i a l'espai multimèdia. Si el llibre que necessites eh, és en una altra biblioteca de Barcelona, doncs pots demanar aquest alporting de Frank a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. Recordeu que la festa del comerç just i la banca ètica realitza aquest dissabte de 10 del matí a les dues del migdia a la plaça Orfila, però és que més també el que us podem,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 Si doncs sí, el viver de creadors és l'espai més multidisciplinari de la nau IVnova, on conflueixen els escèniques, els plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música, oferim un espai diàfan i agradable de treball, destinat a creadors i microempreses culturals. És un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tots facilitant la generació de sinergies, complexitats i treballs col·laboratius entre ells. I ara parlem del com podeu informar-vos per ocupar-vos, per trobar una ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya eh, de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa de l'Ajuntament, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona? Doncs d'informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? Doncs una orientació professional. Com trobar la feina que vols? Doncs també trobareu eines i canals de recerca de feina. I com millorar el teu perfil professional? Doncs a través de noves tecnologies, competències i habilitats. Pots participar en el programa qualsevol persona resident a la ciutat en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per a l'ocupació. Primer apuntat a una sessió informativa, l'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa. Al districte de Sant Andreu també se'n fan. A partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i ha un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudarem a triar les eh, sessions més adequades a les teves necessitats i interessos i podeu doncs, fer les consultes eh, doncs a les sessions programades i inscriure-us eh, a través de la web o trucant al 012. Molt bé, doncs ens quedem a la nau Ivanov i el que volem presentar-vos ara és Solituds, petites històries en blanc i negre. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 6 de maig l'exposició de fotografies, Solituds, petites històries en blanc i negre que ens presenta el fotògraf Jordi Aymami. La solitud eh, no és només un estat d'ànim, és un sentiment, una visió, potser una necessitat. No n'hi ha una solitud, n'hi ha moltes. Potser estar sols o bé sentir-nos sols, podem viure la solitud com un moment de pau i tranquil·litat o bé d'anyor i tristesa, podem gaudir de la calma d'un paisatge nu eh, o patir partir doncs a doncs la buidor d'una casa solitària. Potser volem estar sols o bé ens ha tocat romandre sols. Solituds, petites històries en blanc i negre, és només un intent de mm, reflectir alguns d'aquests estats i sentiments mitjançant la fotografia. El grup de foto, eh, la fotografia fotossorrera és una entitat doncs, un sense ninc de lucre que promou doncs, activitats eh, dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial doncs, a totes aquelles persones que es vulguin iniciar en aquest món de la imatge eh, digital. L'objectiu d'aquest grup és crear doncs, un punt de trobada doncs, de la gent de la Sagrera, aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Doncs més informació a www.fotosegrera.es i hem de dir-vos que l'entrada per participar en aquest eh, Solituds, en aquesta exposició, és totalment de franc. I també volem informar-vos dels tràmits que cal fer per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder-los informar doncs, sobre recursos bàsics, com per exemple l'empatronament, com obtenir la l'etàlice sanitària, eh, educació... També podran també, informar-se sobre els drets i els euros de les persones, aprendre idiomes i doncs, també doncs, eh, buscar feina. Eh, també doncs, també trobaran també, informació sobre la llei d'estrangeria... I al final doncs, de la sessió doncs, eh, es lliurarà doncs, un comprovant d'assistència. La propera sessió és important dir que serà aquest dimecres vinent i doncs heu de saber que doncs, eh, la, la coordinadora doncs, o la gent no, d'Acollida de Sant Andreu es diu Emma Olivan i que el telèfon al doncs, que també podeu adreçar-vos és el 648-191-666 i que també tenim una altra adreça doncs, electrònica per si també voleu també dirigir-vos per obtenir més informació que és acollida.com. 5 Molt bé, i ara parlem de les Gem Sessions al taller de músics a l'espai Jove Garcilaso Avui com cada dijous al bar de l'espai Jove Garcilaso hi ha música en directe improvisada, s'hi fan Gem Sessions una iniciativa dels estudiants del taller de músics oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar, des de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, i sonen estils diversos com jazz modern latin o flamenc, l'entrada és totalment gratuïta i ja us deixem eh, que continuem escoltant la nostra emissora abans de dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us informa dels drets econòmics, socials i culturals. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carregre número 111, us ofereix fins a l'11 de maig la possibilitat d'estar informat sobre els drets econòmics, socials i culturals en qüestions tan bàsiques per a la dignitat humana com l'alimentació, la salut, l'habitatge, el treball, l'educació i també doncs, l'aigua. El reconeixement doncs, de el reconeixement de, dels drets, drets exacte, dels drets econòmics, socials i culturals, doncs, deriva de tractats internacionals de drets humans, la qual cosa implica respectar-los, protegir-los i fer-los valer per a totes les persones que estiguin sota la seva jurisdicció. Molt bé, doncs Icamp, l'Institut Internacional Catalunya presenta una exposició en la que recullen aquests drets i plasmació que tenen arreu del món. Doncs d'aquesta manera, nosaltres arribem al final del nostre programa d'avui, donant les gràcies a la Cristina Penelló per haver colaborat amb nosaltres, també al Guillem Garcia i al Francesc. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adeu seu. Per Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Ra de penya. Doratsayu, La primera emissora local de Nocturn i música a de Barcelona. Sona 24 hores. Radio